dan pemirsa Rojak di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari yang berbahagia ini di hari Jumat penuh barokah insyaallah Di kesempatan siang ini kita akan singgah bersama seperti biasa kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari studio Rojak. Namun eh, tidak seperti biasanya dari pembahasan selisih hadis bersama Ustaz Abu Yahya ya, pada siang kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu Al-Ustaz Dr. Ali Mistry, Semjan, uh, Semjan Putra, Emma Hafizullah Ta'ala Dan insyaAllah akan membawakan pembahasan di mana kita pada bulan ini, ya di bulan Masehi Berada di bulan akhir tahun, yaitu mengenai pembahasan renungan di akhir tahun dan alhamdulillah alhsan sudah berada di uh, samping kami dan uh, ahlan sahabnya selamat datang di studio kami dengan Khair atas kesenangan waktunya ya semoga pertemuan kita pertemuan yang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seperti biasa kepada Anda para pendengar sekalian ya atau pun pemirsa rojan setelah pembahasan nanti kita akan buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda yang ingin red interaktif sesuai dengan pembahasan kita yaitu mengenai renungan di akhir tahun anda bisa bertanya di layanan yang telefon kami di 021-823-6543 ataupun bisa melayangkan beberapa pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0813-1777-6543 ya, baik, langsung akan kita simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsan ilayum iddin. Para peserta dan pendengar kajian Ujayan yang dirahmati Allah Subhanahu Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada kita semua dalam men Langkahi menjal, dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita dibimbing oleh Allah SWT tidaknya kepada hal-hal yang terbaik baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan pedoman bagi umatnya demi untuk menggapai dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Para misa yang Rahmat Allah SWT dalam kesempatan kini kita berjumpa dalam sebuah tema yaitu yaitu renungan di akhir tahun e, sebagaimana dalam kehidupan duniawi terutama adalah para saudagar, para pedagang e, di akhir tahun mereka pasti mencoba menghitung-hitung e, berapa untung dan rugi dari usaha yang mereka lakukan yang mereka jalani setahun yang lalu. Di dalam ketika menghitung itu mungkin akan ada hal-hal yang didapati menyebabkan beberapa hal yang merugikan Mungkin juga di dalam hitung hitung itu ada hal-hal yang menguntungkan Ketika kita melihat ahli dunia, para pencari dunia Mereka sentiasa berpikir di akhir tahun membuat program-program Kemudian juga berpikir di akhir tahun menilai apa yang telah mereka lakukan pada tahun yang lalu kalau begitu ihtimamnya Begitu kita mementingkan, Begitu kita memperdulikan eh, Kehidupan kita Di masa yang akan datang Waktu kita di dunia ini Pernahkah Keperdulian seperti itu eh, Kita lakukan Untuk kehidupan kita Yang lebih panjang lagi Yang tiada lagi Kehidupan setelahnya Itu kehidupan akhirat Kehidupan yang kekal dan abadi. Jika beruntung adalah beruntung selamanya. Jika merugi adalah akan merugi selamanya pula. Maka selayaknya lah. Kita juga sebagai seorang mukmin mencoba muhasabat nafs. Menghitung-hitung diri kita ini. Mempedulikan diri kita ini. Bagaimanakah usaha-usaha yang telah kita lakukan selama ini. Dalam beribadah kepada Allah. Dalam menyembah ilmu dalam berdoa kepada Allah, dalam berinfak dan bagi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sudahkah mendapatkan keberuntungan bagi diri kita ataukah membawa kebinasaan kepada diri kita? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali mengingatkan tentang bahwa di dalam pergantian waktu, perputaran tahun ada ibrah-ibrah yang bisa diambil oleh orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardhi fi wa fil -ar, laili wal nahari la'a ila li ulil -al albab." dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam itu ada terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemikiran, bagi orang-orang yang memiliki kecendasan, bagi orang-orang yang mahu mengambil hibrah dari bukti-bukti kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang tersebut. Dalam firman yang lain, Surah An-Nur ayat 44 Allah juga berfirman: Yuqalib Allahul Laila wal Nahar Inna bi dalika al-ibtirul ilaabzar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan ini. Yaqibul Allahul Layl wal Nahr ina fidalaikal la ibaratilul Absor. Allah ialah mempergantikan antara malam dan siang. Sungguhnya pada hal demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan ulul Absor, memiliki pandangan, memiliki pemikiran dan kecerdasan. Ini di dalam ayat ini Allah memberitahkan bagaimana sikap seorang mukmin dalam mengamati hidup ini, di dalam menempuh hidup ini, dalam melihat perjalanan waktu, ya hendaknya dia mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran. Kemana -pelajaran. juga lah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jangan sampai seorang mukmin itu tercemplung ke dalam lubang yang semisal sebelumnya dua kali, ya, dalam jatuh ke dalam lubang yang sama. Harusnya selaiasan seorang mumin itu adalah mengambil pelajaran dan ibrah-ibrah dari perjalanan waktu. Jika kita suruh ke belakang waktu-waktu yang telah berlalu seperti bagaimana sejarah-sejarah umat yang berlalu, ya ibrah-ibrah kepada kehidupan mereka, sikap mereka di dalam menilai kehidupan menempuh kehidupan ini bahwa semuanya bermuara kepada satu kesimpulan, bahwa wal akibatul muntaqin beruntungan, kejayaan itu adalah milik orang yang bertakwa, dan kancuran, kebinasaan itu adalah milik orang-orang yang berdosa. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam Surah Al Furqan ayat 62. Wahu al ladhi yuqalli bulleilah, wahu al ladhi jallilah la nahar. Dia lazannya menjadikan malam dan siang khilfatan, saling bergantian waladhi ja'la layla wa nahar khilfatan, liman arah da'ayyadzakar arah da'ayyadzakar dialah yang menjadikan malam dan siang itu saling bergantian liman arah da'ayyadzakar bagi orang yang mau mengambil pelajaran awaradzakar atau mau bersyukur dalam firman Allah SWT juga terdapat pesan bagaimana sikap seorang mu'min terhadap waktu, terhadap perjalanan kehidupannya Ya, dia mengambil pelajaran Dari berbagai kondisi dan Hal-hal yang pernah dilalui Dalam hidup ini Baik yang dilalui oleh dirinya sendiri Ataupun oleh orang lain Maka dia akan mengambil ibrah Dari pelajaran tersebut Ini Allah sebutkan Bagi orang yang mau mengambil pelajaran Ya Di tahun yang lalu Banyak hal yang kita lalui Ada kesedihan, ada kebahagiaan ada kejayaan, ada kerugian, ada keberuntungan, ada sehat, walla alaikum, dan juga ada kita diuji dengan sakit dan seterusnya. Orang-orang yang beriman dalam kondisi-kondisi yang dilalui itu, dia mengampu, mengambil ibrah dia, mengampu, dia mampu mengambil pelajaran untuk langkahnya yang akan datang. Kemudian orang oh, ada syukurah. Di sini ada dua Orang yang ingin mendapat pelajaran Atau orang yang ingin bersyukur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dua hal ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran adalah Mungkin ya Dari hal-hal yang Mengecewakan Hal-hal yang menyulitkan Atau pelajaran dari Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita Pernahkah kita membeli pelajaran ada Kejadian yang ada di dalam keluarga kita Di masyarakat kita, di bangsa kita Atau di dunia Betapa banyak kejadian-kejadian yang Kadang-kadang kita uh, Menganggap satu hal yang luar biasa satu hal yang mungkin tidak bisa Terbayangkan oleh diri kita Tapi hal itu terjadi Dan dari situ kita dapat mengambil ibrah Karena kita mengambil pelajaran Dari apa yang dialami oleh Saudara-saudara kita di Mesir Oleh saudara-saudara kita yang Berada di Syria Dan seterusnya Dan banyak kejadian-kejadian Kejadian yang di alami negeri kita Berbagai bencana Pernah ketika mengambil pelajaran Orang-orang oh, yang syukur Di dalam perjalanan kehidupan kita Tentu tidak semuanya kita selalu menderita Tidak senantiasa kita berkecewa Dalam kecewaan Pasti ada hal-hal yang membuat kita Tersenyum Membuat kita gembira Membuat kita senang hati Maka bagaimana sikap kita ketika menyikapi hal-hal kondisi ini Yang membuat kita senang Beruntung dan bahagia ini Apa yang kita lakukan Pernahkah kita bersyukur Kita diberi rezeki, pernahkah kita bersyukur Kita diberi kesehatan, pernahkah kita bersyukur Dan masih banyak lagi hal, -hal yang tidak kita rinci Yang banyak harus kita syukuri Jika kita sakit, masih kita beruntung Baru sakit di uji Allah SWT. Bagaimana kalau seandainya Kita ada timpal penyakit lebih parah lagi atau mungkin kita adalah tidak bisa lagi untuk menambah ke, atau mendapatkan taubat kepada Allah SWT. Justru dalam keadaan sakit kita ya kita berumur dosa dan kita tidak punya peluang untuk berbaiki diri. Maka ibrah bagi kita. Dalam kejadian sehari-hari banyak kita lihat orang yang berkecimpung dengan kemaksiatan. Bagaimana akhirnya hidupnya. Demikian pula kita dalam kehidupan hari kita lihat orang yang berjalan di jalan Allah. Berjuang untuk agama Allah. Bagaimana pula jalan hidupnya Dan siapakah yang beruntung dan siapakah yang merugi Para pemeriksa Dan pendengar yang diramati Allah SWT Maka sila anak kita Mencoba merenung Dari perjalanan waktu ini Tahun 1435 Hijriah Sudah satu bulan lewat Seatakan waktu ini Berlalu tanpa kita rasakan Pernahkah kita menyadari bahwa Setiap langkah yang kita layunkan Setiap Detik-detik yang kita lalui Adalah mengiring kita Kepada suatu Hal yang pasti kita temui semua Itu kematian Mengiring kita kepada Rumah kita Itu kuburan Adalah akhir semua Apa yang kita banggakan di dunia ini Atau apa yang kita kecewakan di dunia ini Semuanya akan berakhir dengan kematian Dan akan berada di alam kubur Kemudian alam akhirat dan seterusnya Maka sepantasnya lah kita Sebagai seorang mukmin Merindung Sekali-kali ketika di akhir tahun ini Yang mungkin kebagian, Sebagian orang justru berbahagia Dengan banyak alasan Dengan bertambahnya tahun Naik pula tunjangan Masa kerjanya Dengan bertambah tahun mungkin dia akan naik pangkat Mungkin dia akan mendapat kedudukannya lebih tinggi dan seterusnya Tetapi itu adalah kebahagiaan, keberuntungan yang sementara Kalau ketika di dunia kita, ketika ditinggikan kedudukannya Kita merasa senang Perbayangkan oleh kita seandainya ketika orang lain juga Di akhir tahun dia dipecat Di akhir tahun dia itu menalami kebangkrutan Nah ketika kondisi ini kalau kebangkrutan dan kehinaan yang di akhir tahun itu begitu pula kondisinya di akhir kelak bagaimana bagaimana kekecewaannya ketika manusia dihadapkan ketika menerima catatan amalnya dan juga melewati shirathal mustaqim yang insyaallah kita akan mencoba merenung sedikit dari perjalanan-perjalanan hidup kita ini kaum muslimin kaum muslimat rafisah Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai sewaktu dunia ini dan menjadi orang menyesal kemudian hari. Meminta untuk kembali ke dunia ketika melihat api neraka yang menyala-nyala di depan mata. Maka Allah firmankan: Wal tamzul nafsum maka damatniqot. Ener setiap jiwa memperhatikan, merenungkan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang, Kalau seandainya Dalam kehidupan dunia ini kita berpikir Apa yang harus kita makan besok hari Tetapi pernahkah kita berpikir Hari yang lebih panjang lagi Kalau di dunia kita kelaparan mungkin Tidak berapa lama Bisa Kalau seandainya pun rezeki kita telah Usain telah selesai Sesuai dengan takdir Allah kita akan berakhir kematian Tapi bagaimana Kalau seandainya kita kelaparan Di akhir kelap Kita kehausan Bukan hanya sekadar kehausan, kehausan lalu diberi minum dari tembaga yang panas. Pernah kita membayangkan hal itu. Bagaimana ketika kita kedinginan, butuh selimut tapi diberi selimut api. Dan seterusnya, seterusnya kondisi-kondisi yang perlu kita renungan pada diri kita masing-masing. Allah sebutkan dalam Firman-Nya: Ketika di akhir kelak, manusia akan baru ingat. Yaumaya tadakarul insanu wa annalahu zikram. Ya pada akhir manusia baru ingat bahawa dahulu di dunia ada petunjuk-petunjuk, ada arahan-arahan kepada yang benar. Baru ingat bahwa dia di dunia lalai. Hari ini baru menyesali perbuatan-perbuatan itu. Wanala zekro pada hari itu enggak berarti lagi. Ya dia ingat hal-hal kebenaran, menyesali perbuatan-perbuatan yang melalui. Wanala zekro enggak ada gunanya. Kalau seandainya di akhir kita tidak menyesal, makanya disebutkan dalam Peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Selesailah sekarang sebelum kita menyesal di akhir kelak. Penyesalan di sekarang adalah muat keberuntungan, karena kita akan memperkahi kondisi kita dari keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan sampai kita menyesal Ya ya laytani qadam li hayati Di akhir keladi yang mengandai Ya Ya laytani aduhai dahulu Aku berbuat untuk kehidupanku hari ini Aku beramal soleh Aku mau menghadisi majlis ilmu Aku mengamalkan ilmuku Aku berkorban dengan hartaku untuk bela agama Allah Aku bisa berbuat baik kepada suamiku Aku bisa berbuat kepada orang tuaku tidak ada lagi arti penyesalan di akhir kelak sehingga dia mengatakan ya laitani qadamtul hayati wayuma idzallahu yu'adzibu 'adzaba wahad lanjutan dari ayat tersebut Allah sebutkan pada hari itu tiada azab bila lebih dahsyat dari azab Allah Subhanahu maka apunlah kita sekali-kali berpikir merenungkan Kemana jiwa ini akan berakhir di mana akan terdampar Apakah akhir terdamparnya di neraka Ataukah di surga Allah subhanahu wa ta'ala Para perasa kaum muslimin Dan para pendengar dimanapun anda berada Semoga Allah Membuka hati kita Untuk sekali merendung Menghisap diri kita ini Para perasa Maka sebelum datang masa penyesalan yang panjang Mari kita sesali sekarang Selagi masih hayat di kandung badan tadi sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah waltanzur nafsum ma qaddamat likum. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa yang telah dia lakukan untuk hari esok? Hari esok ini maksud di sini adalah yaitu hari akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertawakal kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha tahu dengan segala apa yang kalian lakukan wala takunu kal-ladzina nassallaha fa ansa humu sahum jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka ulai itulah mereka orang-orang yang fasik kita lihat ketika orang lupa kepada Allah dia menjadi lupa diri kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya ibaratnya kalau orang berdagang ya, kita lihat kadang-kadang karena begitu Oh, antusiasnya mencari Sebuah keberuntungan, nafkah dan sebagainya Kita lihat Atau ke kantor umpamanya, Pada hari itu dia lupa untuk makan Bahkan mungkin sengaja dia tinggalkan untuk sarapan Kerana takut terlambat Atau takut pelanggan sudah mulai membeli Dan toko belum dibuka Sehingga dia tidak sempat untuk sarapan dulu Dan berjual-beli, jual-beli, jual-beli Demikian pula orang bekerja, bekerja, bekerja Lupa lagi makan siang Ini salah satu bentuk kecil saja Dari orang lupa diri Sehingga dengan yang pada awalnya dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengan kelalaian terhadap dirinya ini justru membawa musibah dia mungkin mendapat penyakit mak penyakit penyakit penyakit yang lainnya dengan sebab apa dia lupa diri Allah jadikan dia lupa ini lupa diri yang bentuknya kecil bagaimana kalau orang lupa diri kemana dirinya ini mau dibawa bahkan dirinya ini mungkin dicampakkan kepada kebinasaan dosa maksiat dan seterusnya sehingga Allah subhanahu wa taala tulku ba'idi kumilah tahluka Jangan bawa diri kalian, jangan campakan diri kalian kepada perkebinausahaan dan betapa banyaknya orang tanpa menyadari dia di silaukan oleh dunia, dia digalaukan oleh dunia, dilalaikan oleh dunia sehingga membuat dirinya tersiksa sendiri di dunia ini yang pada intinya dia ingin membahagiakan dirinya tapi yang dia dapat justru sebaliknya. Para pemirsa yang ramadhan, semoga taala dan para pendengar manapun anda berada maka selainnya kita sekali-kali merenungkan, ya dengan sampai kita lupa diri. Jika pemuda kita lihat orang lupa diri. Ya, saat mengendarai motor pemannya, dia lupa dirinya akan mati. Kalau seandainya dia, ya dia mengendarai dengan tidak dengan sebaiknya membawa motor itu. Mungkin oglek-ogelan, tidak memakai alat-alat keamanan yang telah ditentukan dan seterusnya. Ini salah satu bentuk orang lupa diri dalam hal-hal dunia. Bagaimana kalau seandainya yang dilupakan dirinya itu adalah hal-hal yang kebahagiaan dirinya di akhirat kelak? Lupa dia. Apa yang akan dia minum di akhir? Apa yang akan dia makan di akhir? Apa yang akan dia pakai di akhirat? Di mana tempat dirinya di akhirat? Inilah yang diingat ke Allah Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa diri. Lupa bahwa diri ini adalah makhluk Allah. Lupa bahwa diri akan berakhir di dunia ini. Lupa bahwa diri ini akan mati. Lupa bahwa diri akan ditanya. Lupa bahwa diri akan hisab dan seterusnya seterusnya. Dan masih lama banyak lagi hal-hal yang perlu kita renungkan itulah kehulufasi itu adalah orang-orang yang fasik, membuat dosa. Lalu Allah S.W.T. tahu ashabul nari, ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Bagaimana sisinya mereka tidak sama? Ya, tidak sama kerana ketika mereka berada di dunia dan juga tidak sama ketika mereka telah berada di akhir kelak. Di dunia orang-orang ashabul nari adalah orang-orang yang memacu hawa nafsunya, orang-orang yang memuaskan keinginan-keinginannya duniawinya. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak halal lagi ya? Dengan cara-cara yang sudah diharamkan Allah SWT Ada ashabul jannah Mengendalikan dirinya Mengendalikan hawa nafsunya ya? Jika dia Orang-orang yang diberi kedudukan oleh Allah SWT Dia tidak menjadi congkak, Dia tidak menjadi sombong Jika dia orang-orang yang memegang amanah Dia tidak melalikan amanah itu Bukan membuat dia silau matanya melihat amanah-amanah yang berada di tangannya sehingga membuat dia khianat kepada rakyat dan kepada yang lainnya. Para pemisaran pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun, ashabul jannati wa humul faizun. Tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga itu. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di akhirat Itulah orang yang beruntung. Lalu, pasti semua kita Jika ditanya, kamu ingin menjadi orang Beruntung atau ingin menjadi orang merugi Pasti semua kita Menjawab, ingin menjadi orang beruntung Tetapi bagaimana Sudahkah kita Menempuh jalan ke arah Keberuntungan itu, atau Kita ucapkan di ilisan, kita ingin menjadi orang beruntung Tapi tingkah laku kita menjadi orang yang Ingin merugi Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama Para meniksa yang rahmati Allah SWT Rasulullah s.a.w. juga dalam hadis yang berkata Imam Tirmizi waqala hadisun hasanan sahih. Hadis ini waqala hadisun hasan. Hadis ini dihasan oleh Imam Tirmizi. Al-qaisumandana sawu amila limaa ba'da Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk hal yang setelah mati. Wal orang-orang yang lembek, orang yang lemah, menyetabah nafsu hawaha, menyetabah nafsu hawa. Orang yang membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya, ataman 'ala amani wa Allah. Mereka bercita-cita ya, sedangkan dia berbuat dosa namun dia ingin masuk surga. Itulah orang-orang yang lemah. Ya, dia mengikuti hawa nafsunya sepuas-puasnya. Baik dari segi penguasaan hawa nafsu dari perutnya yang buhannya perutnya atau berhubungan dengan hawa nafsu seksualitasnya dan lainnya. Ya atau konsumsinya dan lainnya dia puaskan ya lalu dia uh, dalam memuaskan itu pun uh, keluar dari koridor-koridor ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan hal itu dia juga bercita-cita menjadi orang yang masuk surga ini adalah orang-orang yang Ajiz, orang-orang yang lemah orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dan orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang mengawali dirinya, mengawal dirinya sendiri, mengawal pandangannya, mengawal telinganya, mengawal lisannya, mengawal tangannya dan kakinya serta hatinya. Ya, dia kawal itu. Jangan sampai keluar dari ketentuan-ketentuan syar'i. I. Lisan jangan sampai berguncing, mengumpat, mencelah, menghina dan seterusnya. Tangan jangan sampai buat sesuatu mengambil hak orang lain. Hati jangan sampai Memiliki rasa hasat, dengki dan seterusnya Mata jangan sampai diperlihatkan Melihat hal-hal yang diharamkan Allah Telinga demikian pula Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah SWT Itulah orang-orang yang mendalikan diri Kemudian Ini dalil-dalil Menunjukkan betapa pentingnya kita muhasabatun nafs Betapa pentingnya kita Memperhitungkan diri ini Ya Sebenarnya manusia, manusia, manusia di akhir tahun ini juga memperhitungkan dagangannya, beruntungkah dia ataukah dia menjadi orang yang merugi dalam perdagangannya. Hamil mu minimarun Khattab juga menyasarkan hasibu amfus qabla kabul antu hasabu hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Karena apabila orang itu Telah menghisap dirinya melihat kekurangan kekurangannya dia akan menyadarkan diri, sadar diri dia akan tersentak dia atas kealpaannya, atas kelalaiannya, kekurangannya, betapa banyaknya dosa saya, betapa banyaknya maksiat saya. Dia akan kembali kepada yang benar. Tapi orang yang lupa, yang lebih parah itu adalah orang yang lupa. Yang berbuat dosa itu adalah memang sudahlah e, fitrah memang Bani Adam sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam punya kesalahan. Ini akhir khata'in atawabun, tapi yang terbaik adalah bertaubat. Nah, suatu dosa yang lebih besar lagi adalah melupakan dosa itu. Kita tidak ingat dengan dosa-dosa kita. Sehingga tidak pernah terlintas dalam ingatan kita, ingin bertobat, Ingin kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Kita berjalan seakan-akan tidak pernah berdosa. Padahal setiap penglihatan, pendengaran, langkah, ucapan sehari-hari. Berlumur dosa. Berbuat dosa. Maka Allah sebetulnya, aminu minin, hasibu ampusam, qabil hasabu hesablah dirimu sebelum kamu dihesab kemudian utazhanu liardil akbar ya bersiap-siaplah berhias dirilah untuk di saat yaitu menghadap Allah Subhanahu taala ini dikumpulnya semua makhluk wa inna ma yakhiful hisab yaum qiyamah ala man hasib nafsi alhasib nafsi sungguhnya hisab itu akan ringan bagi orang-orang yang mau menghisab dirinya di dunia sekarang ini ya Binama yang khائفul ishab ala man nafsihi, allau man hasaba nafsuhu fid Orang-orang yang Menghisap dirinya waktu dunia ini. Maka oleh sebab itu pantaslah kita merenung ya dan me, sekali-kali ketika kita uh, tidurnya uh, akan tidurnya atau ketika kita istirahat sebentar dari kecapean pekerjaan kita. Ya bagaimana akhir dari kehidupan kita ini Kemana kita akan berjalan Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok Hari yang tiada Bermanfaat lagi harta dan keturunan kita Allah subhanallah, subhanallah dalam firman-Nya: Yauma laim fa'umalun Walabannu illa ma'atollah iqalbin salim Hari yang tiada Bisa bermanfaat lagi Harta dan keturunan keturunan kita Anak-anak kita Tetapi kecuali orang yang bermanfaat itu Illa ma'atollah Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat Selamat dari maksiat, dari perbuatan bid'ah dan dosa Dosa lainnya, kesyirikan ya, Ini yang perlu kita hisap Kita hitung diri kita Ketika kita saat ini menghitung diri kita Ingat akhir dari kehidupan kita ini Bapaknya ingat ketika nyawa kita berpisah dengan jasad kita Pernah kita terbayang Bagaimana kondisinya nanti saat roh kita dicabut Karena Allah sudah sebutkan kulnafsun laikaatul maut setiap jiwa pasti akan mati. Lalu pernahkah kita sekali-kali merenung bagaimanakah saat ruh saya ini dicabut nanti? Kondisinya bagaimana? Ketika nyawa kita akan diberpisah dengan jasad kita. Adalah kondisi yang sangat sulit ketika saat menghadapi sakratul maut. Bagaimana kesulungan sakratul maut itu? Ibunda kita Aisyah radha anha menyebutkan ketika Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut. Beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu taala. Hamba yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu taala. Afdolul khalq. Makhluk yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu taala. Bagaimanakah beliau ketika menghadapi sakatul maut? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "La ilaha illallah." Beliau mengucapkan kalimat ini, Inna mautis sakarat." La ilaha illallah. Inna mautu sakarat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut bagaimana dengan kita? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling Tertakwa kepada Allah. Saya ini adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dan lebih takut kepada Allah. Mereka dia semua kata Rasul sallallahu tapi bilau tidak selamat dari sakratul maut Bilau kata bukan? Sebutkan La ilaha illallah Innalil mauti sakarat. Bilau mengucapkan kalimat ini Kemudian beliau katakan Sungguh bagi kematian itu ada sakratul maut Penangkah kita merenungkan Ketika roh kita akan berpisah dengan jasad kita Kesibukan oleh Para ulama kita Tentang penjelasan ini Digambarkan oleh mereka dalam Berapa penjelasan mereka bagaikan Yaitu kambing hidup di kuliti Ya Itu bagaikan kondisi yang sangat sulit Dalam hadis juga disebutkan Ya Ketika malaikat maut akan mencabut Nyawa itu Jika dia seorang mukmin yang soleh Rohnya akan menetes bagaikan menetesnya air dari Yaitu Cerek atau tempat minuman. Tetapi bagaimana dengan jiwa yang bergulung dosa kasafu seperti adalah sikat besi yang ditancapkan ke dalam ijuk. Ya. Bagaimana mencabut sikat besi itu adalah sangat sulit dan disebutkan sehingga rohnya terpancar ke seluruh tubuhnya, karena takut kepada kemarahan Allah yang akan menghadap kemarahan Allah swt. Sehingga ketika itu Dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar Betapa hakit Kondisi itu adalah kondisi yang sangat Sulit Kondisi yang sangat mengerikan Maka Pernahkah kita mempersiapkan kondisi ini Ya, kondisi Sakratul maut Maka sepantaslah kita Merendung Sesekali tentang kondisi Sakratul maut Agar kita tidak senantiasa Ditipu oleh porta mengenai dunia ini Ditipu oleh keindahan dunia Permainan dunia ini Sehingga kita lalai Dari perintah Allah Lalai dari mempelajari agama Lalai dari mengamalkan agama Lalai dari mendidik keluarga Mendidik anak kita Manisati karib kerabat kita Dan bahkan mungkin masyarakat kita Jadi Kita tidak peduli dengan tetangga kita dan kita hanya bersifat individualisme Memperhatikan diri sendiri Ini adalah Kondisi-kondisinya sangat sulit nantinya Ketika kita menghadapi syoklatul maut Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW Ia berkata oleh sahabat Ketika orang meninggal itu ya, Pada suatu ketika Lewatlah orang membawa jenazah, Rasulullah SAW berkata mustarih au mustarah minhu orang ini telah bersenang atau orang lain beristihad darinya Kalau ya rasulullah mal, mal mustarih wa mustarah minhu tau sahabat bertanya kenapa ya rasulullah yang kau ungkapkan orang ini telah bersenang atau beristihad darinya apa maksudnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabkan menjelaskan al abdul mu'min yastarihu min nasabiddunya hamba yang beriman beristihad dari Kerap dunia, ya di dunia kita jelas Nabi SAW menemui berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan dunia ini, ya walaupun bagaimanapun orang itu ramainya memiliki harta, kedudukan semacam, namun dia tetap capek, tetap letih, ya. Ya kita lihat bahkan semakin tinggi kedudukan orang itu dan semakin banyak hartanya, justru dia akan semakin mengalami keletihan, kecapean yang lebih luar biasa lagi. Pikirannya terkuras Waktunya habis Dan seterusnya seterusnya. Sehingga jarang untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang hamba yang beriman Istirahat dari kecapean dunia Wa adaha Dan dari Apa namanya Siksa dunia ini Bila rahmatillah Itu menuju rahmat Allah Wal abdul fajir Ada pun hamba yang berdosa Yastarih minhul ibadah Wahsya jaruwa jawab. Hadapun orang yang dunianya berbuat di dunia ini berbuat maksiat, dosa kemungkaran, apabila meninggal merasa amanlah hamba-hamba Allah dari gangguannya. Bukan hanya manusia hamba-hamba Allah saja yang aman, manusia saja, tapi pohon dan binatang yang melata aman dari gangguannya. Jadi ini ada dua kondisi orang ketika Berpulang ke hari akhirat itu Ada memang istirahat dari kecapaian dunia Dia menuju rahmat Allah Ada orang lain beristirahat dari gangguannya Ya Karena hidupnya selalu mengganggu orang lain Selalu memfitnah Mengganggu dan segala macamnya Ganggu-gangguan dilakukannya Ya Bukan hanya itu Pohon-pohon Pohon aman dari gangguannya Nah ini termasuk bagian dalil mungkin dari Yang apa sekarang yang lebih disuarakan oleh secara intresional uh, Suasana kehijauan ya Kehijauan Nah pohon pun selamat di gangguannya Kemudian wadawab demikian pula tumbuh-tumbuhan Barangkali ini juga ya Kita lihat sekarang ini uh, tumbuh-tumbuhan dan uh, binatang yang melata Aman dari gangguannya Dia mungkin merasa aman ketika uh, orang ini meninggal Itulah ibaratnya Nah inilah kondisi jangan kita sampai uh, terpilih kepada jenis yang kedua ini. Tapi hendaknya menjadi orang pertama ketika meninggal adalah orang beristirahat dari kecapaian dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama yang perlu kita muhasabah itu nafs, di manakah diri kita saat roh meninggalkan jiwa atau oh, apa jasad ini. Muhasabah itu kedua adalah itu ketika roh telah berpisah Rasulullah SAW menyebutkan nanti dia, setelah itu akan berada di alam barzah yang lebih kenal dengan alam kubur. Lalu kita dikuburkan di lubang yang lebarnya hanya cukup untuk berbaring saja. Ya, Rasulullah Sampaikan sabda: "Yat baun ma'itu salasa, ayat ba'al baita salasa tu. Apabila seorang ma'itu diikuti oleh tiga hal." Maaluhu aluhu wa amaluhu. Ia hanya asnani wa ibqawaid. Ketika dia meninggal kekuburan di diikuti oleh tiga hal: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang dua kembali, harta dan keluarga kembali, dan hanya tinggal amalnya bersama dia. Nah, ketika kita meninggal, ya, manusia pun tidak rela, tidak mau. Membuat kubur kita agak dua kali lipat Dari besar tubuh kita Hanya pas Dengan jasad kita saja Ya Dan itulah kondisi yang akan kita alam Kita berbaring Yang ke atas pas Ya Samping kiri pas dengan tubuh kita saja Pernahkah kita bayangkan Di sana kondisi itu Tapi bagaimana orang mu'min dan bagaimana orang-orang yang tidak beriman Orang mu'min disebutkan hadis Kuburnya akan dilapangkan Sejauh mata memandang Tetapi orang-orang berdosa Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu SWT Kuburnya sudah sempit Semakin menyempitkannya Diapit oleh kubur itu Sampai tulang rusuknya bertemu Yang kiri dengan yang kanan Yang atas mengipit pula kepala Bayangan yang cukup Perangkah terbayang itu oleh kita Saat kita berbaring Di atas kasur empuk Ya, spring bed atau yang lainnya. Ya, bagaimana kondisi saat kita meletakkan kepala kita di alam kubur nanti. Malam pertama di alam kubur, apakah tidur beralaskan api ataukah tidur beralaskan permendani dari surga Allah? Sebenarnya disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW menarankan hadis Bara' al Ma'jub, -Mu orang mukmin akan dibukakan baginya. Pintu surga, lalu datanglah ke haruman surga padanya. Tapi orang kafir, gimana? Dibukakan di kepadanya. Keduduk ke tempatnya, tinggalnya di neraka. Lalu datanglah hawa panas di neraka itu ke dalam kuburnya. Dan bagaimana siapa temannya alam kubur? Disebutkan lagi, nanti akan datang. Seseorang yang, kalau dia orang mukmin, Yang berwajah tampan. Yang berbau wangi Dan itulah amalannya. Yang menemani di alam kubur. Dia... Ya, Dalam kesepian ada yang menemaninya Itu amalnya Berbeda dengan orang yang tidak beriman Dengan orang yang berdosa Siapa yang menemaninya? Juga amalnya Dalam bentuk yang sangat menakutkan Dengan bau yang sangat menjijikkan. Pernahkah kita Sekali Mengingat alam kubur ini Ketika jasad kita Terbaring di sana Bagaimana ke kondisi kita nantinya Sudahkah kita persiapkan Kasur untuk di sana Selimut untuk di sana. Di mana kita saat tidur di dunia memikir selimut yang paling halus, bantal yang paling empuk dan seterusnya. Renungkanlah sekali kondisi ketika kita dimasuk ke dalam kubur itu. Om seminim para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh sangat mengerikan alam kubur itu. Maka selainnya kita sekali-kali perenungkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini wakil Mulkari "Idza mata ahadukum urida alaihi maqaduhu wa dawatan wa watan wudu watan wa ashiatan imman wa imal jannah" Bila seseorang kalian telah meninggal akan dipilihkan tempat tinggalnya maka ada hudu Di sore hari dan pagi hari di pagi dan sore hari tema dari neraka atau surga Fa qa'ib fa qalu hadha ma'haduka hatta tub'as Lalu dikatakan tadi yang kita seumpan dikatakan kepada orang ini yang melihat tempat duduknya di surga, inilah tempatmu. Nanti ya, engkau menunggunya sampai engkau dibangkit. Demikian pula dikatakan kepada orang yang calon penghuni neraka, inilah tempatmu. Engkau menunggunya sampai kamu dibangkitkan. Dalam hadis disebutkan orang beriman ketika melihat begitu indahnya tempatnya di akan dia hadapkan, yang akan dia masuki ya setelah dia dibangkit. Dia berdoa kepada Allah Ya Allah akinsah Ya Allah cepat Ya, Cepatkan kiamat Cepatkan kiamat Karena dia rindu untuk menempati tempat yang telah diperlukan kepadanya Dia tidur dengan nyenyak Sabar dalam menunggu ketenangan yang begitu luar biasa dalam kuburnya Karena dia sudah memiliki tempat yang jelas di akhirat Dan bagaimana dengan sebaliknya Orang yang diperlihatkan tempat dunia tempat tinggalnya adalah di neraka. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, la taqisa. Ya Allah, jangan. Jangan datangin kiamat. Jangan datangin kiamat ya Allah." Kenapa? Karena dia melihat jika kiamat telah terjadi, tempatnya berada di api neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin, pernah sekali-kali bagaimana kondisi kita di alam kubur gelap Itulah itu renungan kedua. Kemudian Renungan ketiga adalah Ingat ketika jasad kita dibangkit kembali Saat semua manusia dibangkit dari kuburnya bagaikan aneh-aneh yang bertebangan Atau bertebaran Tanpa pakaian dan tanpa alas kaki Dalam keadaan tidak berkhitan Seperti saat ia dilahirkan Ya, saat awal dia dilahirkan Ada manusia yang berjalan dengan tata, titi, tata titih Sambil membawa dosanya ada yang terinjak di bawah telapak kaki manusia. Ada pula manusia yang tenggelamkan oleh keringatnya sambil meminum keringatnya sendiri karena begitu panas dan kehausan luar biasa saat itu. Pernahkah kita merenungkan kondisi ini? Menghisap nah, diri kita saat itu di manakah kita akan berada? Rasul kita juga menggambarkan dalam kondisi saat itu ada orang yang tidak mengalami kondisi yang sulit sebagaimana disebutkan Rasulullah sallam sabatun yudzulum wallahu yumaladil illallahu ada tujuh kelompok tujuh jenis orang yang mendapat naungan hari itu di antaranya ada imam adil pemimpin yang adil kemudian rajulun qulu alaikum bil masjid orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid beribadah mendengar pengajian dan seterusnya Pasya bunashabi billah orang seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pemuda-pemuda kita yang membuang-buang waktunya untuk berkeliaran untuk pergi sana menjeng sana menjeng sini dan seterusnya kemudian warajulan tahaban fillah dan orang yang saling mencintai Dua orang yang saling mengasihi, saling mencinta, saling berkasih sayang, saling bergaul ada kerana Allah Subhanahu wa Kemudian, rajul dan muraatu, zata malin wa dan juga seorang laki-laki yang mampu menahan diri dari godaan wanita. Rajulun zakallahu khaliyan fa fadha 'ainahu atau orang yang bermunajat pada saat sepertiga malam kepada Allah Subhanahu wa Dia berdoa. Mengingat dosa-dosanya, membaca ayat ayat Allah, dia meneteskan air mata. Dan juga orang yang disebutkan lain adalah yang menafkakan hartanya dengan penuh ikhlas. Penculun, la taklamu simaluma yang mafkud minuhu. Orang yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah inilah orang-orang beruntung. Ataukah kita sebaliknya orang-orang yang Disibukkan oleh Rasulullah SAW Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya Dan meminum keringatnya sendiri Ada orang yang tertatatiti Membawa dosanya Ya Ada orang yang diinjak-injak oleh manusia Ada orang yang lidahnya Panjang sekali dan terinjak-injak juga oleh manusia Dan seterusnya bermacam kondisi Saat itu Dan Kita akan menentukan hal itu Saat sekarang dengan amal kita Inilah kondisi yang ingin kita Alami pada hari itu Kau muslimin, para misalnya, rahmatullah s.w.t Maka coba sekali-kali Kita Merenungkan Kemana diri ini akan kita bawa Kemana diri ini akan berakhir Ada yang Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta Padahal dulu waktu dirinya dia adalah melihat Allah sebutkan Dalam perimanan Wa min-a'radha an-zikri fa'innalahu ma'ishyatan dangka orang paling dari ingatku kata Allah Subhanahu wa dari peringatan-peringatan Allah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa maka baginya adalah kehidupan yang sulit kehidupan yang sempit kunahsyaruhu yawmal qiyamah a'ma pada hari itu dia berjalan dalam keadaan buta ya di dunia saja orang buta kalau dia kebutaan di dunia beda dengan kebutaan di akhirat itu bisa dibantu dengan tongkat sembah tapi kita lihat bagaimana orang berjalan tanpa pedoman dan dia tidak bisa membedakan ke mana arahnya dia tidak tahu sedang memegang apa ya tapi kalau di akhirat dia terbentur ya benturan-benturan itu adalah azab baginya ya berbentur ke berbagai manusia-manusia yang ada saat itu dia terjalan, tertata-titih dan dalam keadaan buta qala rabbi limah hasyatani dia berkata wahai rabku kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta basirah Dulu aku punya mata yang sangat jelas terang benderang Ya, di dunia Tetapi ketika di dunia Mata itu digunakan untuk apa? Ya, bukan untuk melihat Ayat-ayat Allah Ayat-ayat Kauniyah dan ayat Syariah Sehingga di akhirat Allah Bangkit dalam keadaan buta Qaulaka thalika atad kaayatuna Panasitaha yang demikian itu adalah balasan terhadap perbuatanmu waktu di dunia, ketika datang kepada Engkau ayat kami, lalu Engkau melupakannya. Diperingatkan, lupa melulu. Ya, pada wakanda lekal yomatunsa, maka pada hari ini Engkau kembali dilupakan. Wakanda lekalnya dzimmah asrava, demikianlah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang telah berbuat dosa. Walam yukmin bi ayat robihii dan tidak mau beriman dengan ayat robnya. Waladahul akhir asyadu abqoh. Sungguhnya azab akhirat itu. Dibekeras dan lebih lama. Asyadu'aduqo. Pernahkah kita merenungkan hal-hal ini? Nah, itulah renungan ketika berbangkit. Renungan lain adalah yang berikutnya. Ingat ketika catatan amal kita diserahkan. Akankah kita akan mengambil amal kita itu? Dengan cara terhormat. Dengan cara yang mulia. Kita ambil dengan tangan kanan. Ataukah kita ambil dengan bentuk yang kecewa dalam kondisi yang kecewa dalam kondisi yang hina itu mengambil dari arah belakang atau dari arah kiri pernahkah kita menggambarkan kondisi itu Dan membayangkan diri kita saat itu Allah sebutkan dalam firman-Nya wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban ya qaumansyura pada hari kiamat kami akan keluarkan untuk mereka kitab yang mereka temui dalam keadaan terbuka Bacalah kitabaka kafaminafsikal yaum alaikah hasib. Bacalah catatan amalmu. Ya, cukuplah dirimu yang menghitung pada hari itu. Lihat. Kamu hitung sendiri dosamu. Ya. Hitung sendiri kebaikanmu. Lihat di sana. Kamu bisa main prediksi kamu itu sebagai orang beruntung atau sebagai orang buruk. Maka Allah sebutkan yakni kafaminafsikal yaum alaikah hasib. Dirimu sendiri yang akan hisap dirimu pada hari ini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang beruntung? Fa'ammamun uti, fa'ammamun uti. Dalam ayat lain fa'ammamun uti kita bukia miny. Pasau, pasau fa'yuhasabu hisabayasyro. Ada pun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya pada hari itu akan hisap dengan hisap yang sangat mudah. Wah yang kalau ahli masroh pada saat itu dia Setelah selesai hisap, dia akan menemui keluarganya dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berbahagia. Ketika dia lolos dengan hisap yang sangat ringan. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya? Ada orang yang saat itu. Wa amma man kitabahu wa ra'al dhahri. Ada pun orang yang mengambil kitab atau diserahkan kitab melalui arah punggungnya ya, belakang. Wasaufiyadu al-thuburah. Ketika itu dia berkata, celakalah aku pada hari ini. Ya? Inilah hari yang sangat celaka bagiku. Wahyu ya? setelah sairoh, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka sair, neraka yang menyala-nyala. Innahu kan fi ahlim asuroh. Dahulu di dunia dia adalah orang-orang yang berbahagia dalam keluarganya. Nabi ya, bedah. Di dunia, orang yang berpoyah-poyah Dengan orang yang bersebangga Dengan senang-senang, ya, keluarganya Tanpa beribadah kepada Allah Lupa dengan kehidupan akhirat Namun berbeda dengan orang yang lain Ketika di dunia dia Hidupnya sederhana Hidupnya biasa-biasa saja Yang tidak berpoyah-poyah Tidak tersilaukan oleh dunia Kembali dalam akhirat dia Berbahagia kepada keluarganya Maka ini adalah kebahagiaan Mana yang akan kita pilih Kebahagiaan yang singkat, kebahagiaan yang semu, atau kebahagiaan yang jauh di sana, yang lama, yang tidak akan terputus selamanya. Inna huudzana alaiyahu. Kenapa dia beginian? Karena dia menyangka dia tidak akan pernah dibangkit. Ya. Dia di dunia ini seakan-akan tidak akan ada balasan untuk perbuatannya. Semana-mana dalam memakan harta orang lain Dalam mereka harta yang haram Berbuat seenaknya Dalam pergaulannya sinar, Dan segala macamnya Pergaulan bebas, minum, minum keras dan semacamnya Dia puaskan seakan-akan hidupnya Hanya di dunia saja Kemudian Itu renungan Yang kelimpat atau kelimpat Renungan berikutnya Ingatlah ketika melihat tempat peserta tentara atau boleh juga kita ingat ketika melewati Siratul Mustaqim. Sebelum kita memilih dua tempat yang terakhir. Ketika lewat di Siratul Mustaqim. Melewati jembatan yang berada di arus api neraka. bagaimanakah kita saat itu akan melewati? Akankah kita melewati dengan sebuah Rasulullah SAW? Minumai yamuru kalbark. Bagaikan kilat. Kamlamhil basar. Bagaikan kedipan mata atau kanjodil khail atau seperti kuda yang kencang larinya. Oh ada kuda yang masih masian. Ada yang berjalan. Ada yang muhabbat, ada yang merangkak. Ya. ada yang apa? Justru terjatuh tersangkut tangan satunya atau kakinya tersangkut. Ya, ya muhabbat. Ada yang ini makhdus benar, ada yang tersungkur ke dalam neraka. Dan itu jembatan punya galali Kata Rasulullah S.A.W. Yang cangkok-cangkok ini menyambar siapa yang disuruh oleh Allah untuk dicangkok dan dicampakan ke dalam api neraka. Bagaimana kondisi kita saat itu? Jika kita ingin selamat di sataul mustaqim, maka ikutilah sataul mustaqim yang di dunia ini, yaitu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Subhanahu Wa Taala, pelajari, amalkan dan sampaikan kepada yang lainnya. Para Muslimin, para pemisah dan pendengar yang mati Allah Subhanahu Wataala. Kemudian terakhir yang perlu kita hisap diri kita adalah di mana peristirahatan terakhir kita? Akankah di surga yang penuh dengan nikmat, ataukah di neraka yang penuh dengan alam? Maka kita harus merenungi sedikit. Yauma yadzakkarul insanu masa'ah. Pada hari itu manusia baru ingat apa yang telah dilakukannya. Ya. Oh, saya banyak dosa. Saya durhaka pada orang tua, saya durhaka pada suami, saya tidak mendidik anak saya. Saya begini dan saya begitu, saya begitu. Sehingga pada hari itu di kondisi, kondisi manusia disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru mar'u min Pada hari itu manusia lari ya dari saudaranya. Wa ummihi wa abih Dari ibu dan ayahnya Wa sahibatihi wahni Dari istri dan anak-anaknya Dikuli minhum yoma'in sya'ni yumi Pada hari itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing Al-Muslimin Para pembesaran pendengaran Mati Allah SWT Selainya kita Menenungkan diri ini Kemana akan berakhir Apakah kita Akan berada di tempat yang nyaman tempat yang aman tempat yang bahagia ataukah di tempat yang penuh kesah bunda dan penuh dengan kekecewaan penyesalan para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala waburzatul jahim liman yarah saat itu diperlihatkan neraka jahim kepada orang yang akan masukin fa amma man adapun orang yang ketika di dunia melampaui melampaui Hukum-hukum Allah. Ya. baga, Melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya? Wa atar al-hayat al-dunja. Dan lebih memilih kehidupan dunia. Lebih memilih kesenangan duniawi. Wa atar al-hayat al Wa innal jahimahiyal ma'wah. Di mana ke tempatnya? Maka sumbun darjahimlah darjah tempatnya, ya dia. Lu aman khawamak awamarbihi wanahan nafs anilhawa. Adapun orang yang takut kepada besaran Rabbnya dan mengendalikan, merarang jiwanya dari ikut hawa nafsunya. Fainaljanatahiyalma'awah. Adapun tempatnya adalah surga adalah tempat kembali. Almuslimin, para masyarwati Allahumma adalah kondisi-kondisi alakhirat adalah kondisi-kondisi yang sulit kecuali bagi orang yang membawa perbekalan. وتزودوا فإنا خارز هذه التقوى membawa perbekalan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya hari akhirat ketika Rasulullah Mengambarkan kepada Aisyah menyampaikan bahawa manusia dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian tidak sendal yakni seterusnya terbuka auratnya Aisyah bertanya ya Rasulullah ar-rijal bagaimana laki-laki perempuan auratnya terbuka ya Rasulullah Tidakkah laki-laki akan melihat kepada perempuan, perempuan akan melihat kepada laki-laki saat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Amru Aisyah. Terkara hari itu Aisyah adalah urusan sangat luar biasa. Tak ada manusia berpikir untuk hal-hal yang lain-lain kecuali hanya menyelamatkan dirinya. Sebagian ulama menggambarkan kejadian akhirat itu bagaimana sulitnya ketika menghadapi yang sulit manusia tidak akan walaupun kondisi itu adalah kondisi yang mungkin terbuka untuk bermaksud tapi manusia tidak akan berbuat terbuat maksidat dikondisikan oleh para ulama seperti kalau seandainya di dunia sekarang ini ini juga jawaban uh, bagi salah satu orang kafir um, Tars mengatakan bagaimana Islam itu um, apa namanya melarang um, wanita dan laki-laki bercampur tapi kok saat Tauf dan Tauf itu bercampur laki-laki dan perempuan tadi betul aku jawab insyaallah maka ulama kita menjawab kondisi orang bertawaf itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu sehingga dia tidak berfikir untuk hal-hal yang lainnya contohnya pada ketika datang gempa saat gempa itu banyak dan bahkan kejadian ya orang keluar tanpa pakaian mungkin perempuan mungkin laki-laki mungkin sedang mandi dan seterusnya ya keluar dia diceritakan masyarakat, masyarakat yang melihat yang mengalami kondisi ini disebutkan banyak yang keluar dalam keadaan yang tidak menutup orang ya karena saat itu adalah kondisi yang genting ya mungkin berbagai hal yang sedang terjadi tapi tidak ada satupun saat itu manusia Ingin melihat mencari perempuan-perempuan yang keluar tidak berpakaian tapi manusia justru lari menyelamatkan dirinya masing-masing ya tidak ada saat itu orang mencoba mencari-cari Uh, Melihat-lihat orang-orang ya, yang keluar tanpa orat, menutup orangnya. Tapi justru manusia tidak berpikir ke arah demikian. Demikian pula saat melihat azab Allah. Demikian pula saat orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berpikir hal-hal yang lain. Walaupun ya, kondisi yang ada sekelilingnya itu adalah ya, tidak sewajarnya. Seperti mana di akhir kelak Manusia dimikir dahsyatnya keadaan saat itu. Manusia tidak lagi berfikir ke arah-arah Untuk memuaskan hawa nafsunya Walaupun kita dibangkit dalam keadaan yang Tidak berpakaian Dan itulah Kondisi betapa bayangkan dahsyatnya nanti Saudara lari dari saudaranya Suami lari dari istrinya Istri lari dari suaminya Anak lari dari orang tuanya Orang tua lari dari anak Kenapa? Karena takut akan dituntut Karena takut akan diminta pertanggungjawaban Pada orang-orang menjadi tanggungjawab mereka Tar-Musha dan para pendengar namanya Allah SWT Itulah kilasan sedikit Renungan di akhir tahun ini Yang perlu kita Dalami Sebelum kita tutup Kita tidak boleh Mungkin tahun yang 2013 atau Tahun 1434 Penuh dengan amal yang banyak Kita lakukan Rajin kemejis ilmu Rajin qiyamul il, Membaca Al-Quran dan seterusnya tapi perlu kita ingat, jangan sampai ditipu oleh syaitan. Kerana syaitan sangat mudah menggoda kita. Sehingga kita nanti digoda oleh syaitan. Kamu sudah banyak beramal. tabunganmu sudah banyak. Tidak apa. Untuk tahun ini kamu adalah sedikit meluangkan waktu untuk berhura-hura. Untuk mencari dunia. Untuk sedikit menikmati kesenangan duniawi. Jangan. Orang yang beribadah banyak, jangan. Tepat, terlalu percaya diri harusnya dia berasa harap-harap cemas sebagaimana sifat orang-orang beriman beramal soleh yang banyak disontokkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya wal ladzina yutuna ma'ato wa qulubuhum wajila annahu ila rabbihim raji'un orang yang telah beramal soleh berikan apa yang telah dilakukan di amal-amal soleh wa qulubuhum hati mereka tetap saja harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa dan bahwa mereka yakin akan gagal kepada Rabb mereka Siapa mereka itu? Ulaiqa Yusairunan fil khair, Ulaiqa Yusairunan Itulah mereka yang harap. Cuma orang yang segera melakukan amal-amal yang baik. Wahum lah sabiqun dan mereka untuk melakukan amal baik itu orang yang sangat cepat antusiasnya, mengerjakan dengan segera. Ya? Jadi orang yang harap cemas itu adalah orang yang memiliki apa namanya amal yang banyak. Jangan sampai dia uh, ditipu oleh syaitan. Ya. Tapi kita Mungkin ada amal-amal yang kita yang, yang kita lakukan ada hal yang hamba untuk diterima. Jadi sehingga kita ditipu oleh syaitan, sehingga kita bergantung kepada amal tersebut dan membuka peluang untuk berbuat hal-hal yang dan yang dapat menghapuskan dan mengurangi amal kita tersebut. Karena kata rasul al al-alam berkewatin, amal itu adalah dari bagaimana penutupnya. Jadi oleh sebab itu maka dalam hadis uh, yang disebutkan dalam hadis maswud maksud menyebutkan ini aina hadakum lamal bi'amal jannah hatta ma yakunu bainahum illa zira seseorang karen mungkin adalah orang yang beramal dengan ahli jannah sampai tidak ada jarak antara dia dan surga itu kecuali hanya satu hasta saja wa am bi ahli nar faid alkitab fa ya mal bi lalu dia datang takdir Lalu dia berbuat dosa dan memasuk beramal dengan perbuatan alin raka dia masuk neraka. Di antara hikmah hadis ini adalah agar kita jangan tertipu dengan amal soleh kita, ya sehingga kita sudah menjamin diri ini masuk surga. Wallahuazzaquamfuksakum. Jangan kalian merasa suci diri, ya. Ya Allahumma taala, tapi kita selalu harap-harap, cemas. Sebaliknya, jika hari-hari berlalu, tahun-tahun yang lalu. Yang kita lewati Penuh dengan Al-hal yang hitam Perbuatan yang kelam Dosa-dosa, maksiat, kemungkaran Kita juga tidak boleh tertipu Selagi Hayat di kandung badan Masih ada kesempatan Selama nyawa belum sampai di kerongkongan Kesempatan untuk bertobat Pintu tobat masih terbuka Maka nah, Allah pesan kepada kita La taqnatum rahmatillah dengan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita, la, ya ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim. Wahai hamba hambaku yang telah mengeniaya diri mereka dengan berbuat dosa, la takna min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari azab Allah. Karena setan akan menggoda kita. Masyaallah, sekarang kamu pura-pura bertakwa. Kamu sudah memuaskan hawa nafsumu, membuat dosa yang begitu banyak. Allah tidak akan mengampuni dosa. Buat apa. Kamu sujud, rukuk, enggak ada artinya. Dosa kamu sudah begitu banyak. Ya. Jangan. Kita mudah ditipu oleh setan, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. La taqtum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan kalian putus asa dari Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa kalian semuanya inna huwal ghafur rahim karena Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kembali kepada Rabbimu dan tunduklah kepadanya min qabli ayatikumul azab sebelum datang kepada kalian azab Thummalatun la tunsarun. kemudian kalian tidak bisa lagi tolong sebelum datang azab saatnya kita memperbaiki diri kita sebelum datang maut saatnya kita memperbaiki amal kita waktabi wa ahsanama unzila ilaikum ikutilah yang terbaik yang telah turunkan kepada kalian itu Al Quran kalian. Ya maunzilah ilai kum, minrobikum, minkubli ayat kumul adab. Ikutilah apa yang telah turunkan kepada kalian daripada kalian sebelum datang kepada kalian adab. Baktatan secara tiba-tiba. Wa antum la tasyaun. Kalian tidak mengetahui, tidak merasakan. Jadi jangan kita tunda-tunda. Taubat kita. Ya, nggak tahu. Malam tadi, malam ini nanti kita ada termasuk orang yang sudah dijemput dari Malaikat Maut. Bisa saja datang gempa, bisa saja datang tsunami. Ini adalah katakan kematian yang secara tiba-tiba dan betapa banyaknya. Mungkin saja kita keluar dengan kendaraan kita tanpa apa, langsung adalah akhir yang dari hidup kita dan seterusnya. Karena sebelum datang datang azab yang secara tiba-tiba sahaja kita dan kita tidak menyadari kata Allah Subhanahu Wa Taala maka sebelum itu datang marilah kita perbaiki diri kita, amal kita dan ilmu kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kata antakulu nafsun ya hasrata lalu nanti berkata aduhai betapa celakanya hidup ini alamafar tu pinjamilah dari apa yang telah aku lalaikan terhadap hak hak Allah wa inkutulah min al sahirin dulu aku termasuk dunia orang-orang yang perolok-olokkan memperolokkan orang-orang yang berjenggot, memperolokkan orang yang bercadar, memperolokkan yang rajin ngaji, memperolokkan orang-orang yang rajin salat dan seterusnya, saleh. So oh, sekarang kamu begini. Dan memang banyak rintangan bagi orang bertobat, teman-temannya akan memperolokkan usahanya. Ya, maka kita harus bersabar. Nah, itu ini adalah ancam bagi orang, -orang yang perolok juga kepada orang-orang yang saleh. Kalau orang-orang menjalankan agama Allah jangan diperolokkan. Wa ingkutul minas sakhirin di antaranya disebut di sini menyesal adalah karena dia memperolokkan. Orang-orang berada di atas sunnah Orang-orang yang berusaha menegakkan tawahid Demikian para manusia Memoga jelas ini adalah dapat Kembali, mengembalikan kita Semua kepada jalan yang lurus Membuka hati kita untuk Kembali kepada Allah Dan juga oh, tidak membuat hati kita Merasa telah puas Dengan amal amalan soleh yang telah kita lakukan Tapi kita adalah sentiasa Berusaha untuk istiqamah Dalam agama ini bagi yang telah berada di atas kebenaran dan sunnah tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih belum adalah saatnya sekarang ini kita untuk kembali kepada Allah jangan tunda-tunda lagi kita tidak tahu apakah hari ini akan sampai kita tutup setelah teman-teman hari atau adalah kita akan dijemput sebelum teman-teman para penyusaha yang hormati Allah itulah yang dapat kita sampai seperti ini, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri yang menyampaikan dan juga bagi para pendengar dan para penyusaha semuanya, demikian Terima kasih atas segala perhatian dan maaf segala atas segala kekurangan ya. Sekarang Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan Insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya Dari pembahasan renungan di akhir tahun yang sengaja tema ini diambil Bagaimana ya, masyarakat kita di negeri ini yang tercinta Banyak yang tertipu dengan perayaan tersebut yang tentunya ya, kami tidak meyakini perayaan tersebut merupakan perayaan dari Islam, karena perayaan dari Islam merupakan hanya dua, yaitu idul fitri dan idul adha, yang uh, di mana perayaan tersebut, ya, banyak kaum muslimin berhura-hura dan uh, buang harta-harta mereka secara sia-sia. Dan selanjutnya bagi uh, anda para pendengar ataupun pemirsa rencana TV yang ingin bertanya langsung, ya, berinteraktif bersama Ulama Doktor. Uh, Ali Mustri Senjan Putra di 021 8236543 ya atau di layanan pesan singkat di 0813 17776543 kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silakan sudah masuk ya halo Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana Ini Ibu Ibu Kartini di Bekasi Silakan Ibu Kartini Ya saya ingin tanya unta ini apakah ada doa-doa khusus di antara awal tahun dan akhir tahun? Iya, itu saja ibu ya. Iya, terima kasih, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kartini. Ya, semoga Allah semata lah menjaga ibu di atas sunnah dan juga diberi kemudahan bagi keluarganya untuk ya mengamalkan sunnah ini uh, dan juga memiliki semangat untuk belajar agama yang mulia ini. Uh, selama yang Kami ketahui Sesuai dengan ilmu kami Kita tidak menemukan bahawa Rasulullah SAW Ada mengajarkan doa-doa tertentu Ketika mengakhiri tahun atau Mengawali tahun ya, Tidak ada kita temukan ya, Ada atau ibadah-ibadah tentunya ya. Apalagi saya disempat ya, Justru ada orang Menutup akhir tahun dengan dosa Dan memulai awal tahun baru juga dengan dosa, ini adalah suatu kerugian makanya dari materi yang kita sampaikan tadi adalah hendaknya renung bagi kita jangan ditutup tahun kita dengan dosa, dan jangan pula adalah buka lembaran tahun baru ini dengan dosa kita, sesungguhnya pertambahnya tahun bukan berarti bertambahnya umur kita, tapi adalah semakin dekatnya kita kepada pintu kubur kepada kematian kita jadi tidak ada doa-doa khusus ketika akhir tahun ataupun di awal tahun Allah Allah Ya, baik. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair dan demikian untuk Ibu Kartini yang berada di Bekasi. Baik, selanjutnya yang kedua silakan di 021 8236543 masih bilangan telepon yang di belakang Ibu Kartini silakan halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Rizal di Singkawang, Ustaz. Pak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Apakah jika seseorang menjalankan ibadah yang menyelisih sunnah Padahal dia tahu Ustaz Tapi dia masih melakukan dengan alasan tidak enak atau toleransi Apakah ini bisa dikatakan Termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah ya, ya. Mohon pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Ya silakan. Ustaz Terima kasih dari Pak Rizal dari Singkawang. Semoga Allah SWT memberikan taufiq dan inayah kepada beliau uh, Untuk memang menyedihkan memang Jika dia sudah mengetahui dalil-dalil Lalu dia berani uh, menentang sunnah Rasulullah Dengan alasan malu, dengan alasan terlansi Ya, kok kepada Rasulullah tidak toleransinya dia? Harusnya toleransinya kepada Rasulullah, yeah. bukan kepada tetangga kepada apa ya? Toleransinya kepada yang hak bukan kepada yang batil harusnya. Ya, itu yang harus dilakukan Seharusnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa makkana mu'minin wal mu'minatin idza wa rasuluhu amran ay yakuna amrihim." Sebenarnya surat Al-Ahzab. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu apabila Allah dan rasul memberikan sebuah keputusan baik tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang muamalah, apapun saja, dia punya pilihan lain. Dia punya pilihan lain. Nah, ini tidak boleh. Dan jangan jangan sampai termasuk pada pengawil Allah qalu muttabi'u ma ya, anzalallah qalu bal natba'u ma'al abana. ketika dikatakan mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka katakan, kami hanya ikuti budaya-budaya nenek moyang kami. Dan masih banyak ayat-ayat yang menegaskan, ya, di antaranya: "Tal-yahdaril-ladineu khalefu an amri antusibun fitna uisibun adabun alim". Jenggalah berhati-hati orang yang menyalai perintah Rasulullah SAW. Nanti dia akan ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih. Ini ada dua fitnah dan azab pedih. Bisa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah di dunia dia, terjerumur dengan perbuatan kesalahan-kesalahan dan jauh dari sunnah. Ya? Di akhirat balasannya adalah azabun alim. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tuntunan untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Dan selayaknya adalah kita itu tidak perlu segan dan tidak perlu malu ketika kita menegakkan sunnah. Justru kita segan dan malu adalah ketika menegakkan bid'ah. Bid Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian.